А як піде, тоді можна й знову зібратися. Інші, серед них дід і Вирвизуб з Остапом, були за те, щоб зустріти ординців оружно. «Нас не так уже й мало», – гречкував Вирвизуб. «Нас майже тисяча шабель». «Отож би і воно», – заперечували найобережніші. «А їх? Десятки тисяч? Ну то й що?» У степу один козак вартий десяти поганців, а у плавнях і двадцять з ним не впораються. Зате коли покажемо зайдем, зайдам, де раки зимують, вся Україна на нас дивитиметься. Хоч тільки готуватися треба, а не язиками молоти. І Вервезуб готувався. Майже цілими днями не випускав шаблю з рук. Учив битися новобранців. Проте небезпека чатувала на козаків з іншого боку. Надвечір третього дня, як бранці поселилися на острові, до вервезуба підійшов дід Кіпчик і обурено почав. Ти бач, що воно робиться? А що, діду? спитав Штефан і витер спітніле чоло. Ну, я вже не кажу про дівок. «А чим вони завинили, діду?» «Як чим?» «Порозпускали язики так, що доброму козакові пройти повз них страшно?» «Та не про це мова. Я тебе питаю, де наші човни?» Вервезуб поглянув у бік протоки, де від острова до очеретів і у зворотньому напрямку сновигали десятки човнів з козаками. «Та он вони, діду, хіба не бачите?» А чого вони плавають туди-сюди, знаєш? Ну як же, обережно почав Вервезуб. Ну вони ж такі гості в нас. От-от. Раніше як було? Припече і без ніяких всяких ся біжиш у кущі. А зараз що? Добре, коли заздалегід здогадаєшся взятися за весло. А якщо посеред протоки припече, що тоді? Це То не вже з вами було таке, діду? То вже моя справа, визвірився дід Кіпчик. І штани мої, а не твої. Я про інше кажу. Схоже, що не хазяї ми вже на цьому острові. Вервезуб зуб посерйозніше. Ваша правда, діду... Розумієте, сьогодні зранку захотів я перевірити, як новачки тримають зброю. Тільки схрестили шаблі, аж тут тітка мокрина біжить. А чого це ви тут розходилися? Дітки же ще сплять. Ну, подалися ми залози. А там дівки вселенські в вереск щинили. Бачите, їм купатися закортіло. І знову ж таки хлопців, особливо молодих, на любо ще потягло. Цілу ніч соловів слухають, а вдень ходять, як сонні тетері. Ехе, ех, ех", тільки й сказав дід Кіпчик. Усе ж вирішили трохи почекати, доки всі жінки не оклигають після полону. А вони тим часом геть розперезалися. Зустрінуть, припустімо, козака в брудному одязі та й починають гуртом його шпетити. «А чом це ти такий задрипаний ходиш? Зрадів, що з дому втік?» О, Промовчить козак, гайне подалі. Не буде ж він пояснювати, що тільки-но повернувся зі степу, де півдня ховався в багнюці, чекаючи, коли проїде татарська сторожа. Трохи згодом виявилося, що і козацька саламаха якась не така, що не завадило б до неї додати ще й свіжини а свіжину, як відомо, вполювати треба. А як же її вполюєш, коли тільки те й робиш, що стежиш за татарськими роз'їздами? І корівок треба увесь час доїти, а ходити до череди аж за ліс далеченько. То чи не можна зробити так, щоб корівок переправити сюди, на острів? Ой, краще вже татарська неволя, усе частіше зітхав дід Кіпчик. Зачухала чуби козацька старшина Скидалася на те, що дід мав рацію Тож якось зібралася старшина і проголосила Годі, дороге жіноцтво, вам тут відпочивати Час вже й додому повертатися Більшість жінок на це пристала з радістю Бо хоч як добре було в гостях, а вдома ж таки краще та й з ріднім, може, хтось залишився, і худобину, мабуть, татари не всю переловили. Дівчата теж були не проти, вони мали подбати про свій весельний посах. А от дітлашня пручалася, що є сили. Ну, проте, як завжди, її ніхто не питав. Жінки вирішили розібрати сиріт між собою. Не згодилася одна лише тітка Мокрина – Десенько, там буду і я, оголосила вона на цілий острів. А коли захочете вигнати мене звідсіля силою, ну що ж, спробуйте? Козаки розгублено перезирнулися. Еге ж, спробуйно витурити таку силою. Може, хай лишається? подав думку вервезуб. Е, ні, відрізав дід Кіпчик. Якщо залишиться, будеш те саме. Він відвів Санька у бік і заходився його вмовляти. Саньку, ну зроби щось. Заворожий матір, щоб вона сама захотіла повернутися до Воронівки. Так і зробили. Деякі козаки навіть дивувалися. Ще зранку тітка Мокрина ні за що не хотіла покидати острів, а тепер сама почала підганяти своїх товаришок по полону. Збиралися швидко. Десяток козаків погнали череду із зайвих коней у гору по Дніпру суходолом. Жінки мали плевти човнами. Біля острова залишилося кілька корів, які й досі нагулькували на різні ноги, та бугай Петрик, котрий ні за що не хотів полишити козакування. «Біля сули зачекаєте на жінок», – напучував козаків вирве зуб. «Віддасте їм худобу, а самі сядете в човни і стрілою назад. Зрозуміли?» Тітка Мокрина першою сіла в човен і взялася за весло. Лише коли валка човнів почала звертати за Дніпровий закрут, Санько розпружився. І мати заголосила, синку, а як же ж ти, на кого я тебе полишаю? Проте дідів Штурхан привів синька до тями, і за мить тітка Мокрина вже гукала до жінок. Ану, дівчатка, налягайте на весла, не відставаймо від корівок.